Bună seara, meștere. Bună seara, bună seara, Felipe! Ceasul meu deștept, tot cred că, păți, ceva e bolnav. Chiar oh, v-am gripă sau. sau. Bojar, ah, sau. sau cine știe. No. Poate chiar a Nu, dalibă. E de așa ceva. Ba, oia înainte, ba, rămâne în urmă, dimineața am întârziat la școală numai din pricinea lui. Iar după amiază am ajuns la prietena mea, Florice, cu o oră mai devreme. Dar ce Floricele? E un ceas cu Floricele? Nu, nu, nu, nu, Eu am ajuns mai devreme la prietena mea, Florice. Chiar în timpul meu de prânz, și mama ei m-a invitat la masă și eu n-am putut să refuz. Și ceasul? Se grăbea, așa că n-am putut să refuz gazdele Deși să mă acasă, a trebuit să mai mănânc o dată? cu mărar și zahăr. Dacă aș fi văzut mama, eu care nu mănânc dovleci, orice ne-i promite. Știți și, toate astea din cauza ceasului, nu? Bineînțeles, din cauza ceasului. Credeți că e tare bolnav? Lasă, lasă, că îl lecuim noi, n-ai nicio grijă. Până luni seara, i-am și venit de la... Ceasul fetiței, un ceas deșteptător cu carcasă blămarin și cu aceaurii. Și avea butonul soneriei roșu aprins. Nu părea loc un ceas nepriceput sau începător Și era tare negăjit. Să petreci aici pe un raft de ceasornicărie o duminică întreagă. Ce ne caz, și cu boala asta? Trebuie să recunosc că vietul ceas era de compătimit. Ce necas? Ce necas Și eu care trebuie să fiu mâine dimineață pe noptier. Duminica ei copiii se trezesc, beau lapte. Și eu să stau aici, singur, singur el. În loc să ascult clintetul vesel al farfuriilor și al paharelor, Duminica la pânză. Oh, ce necaz! Vai, ce necaz! ce fac facând copiii mei acum? Cine-i face călăgie aici, în salon? Eu, eu, stimată pendulă. Unele dintre noi sunt bolnave mai serios. S-a rupt ceva la mecanism. Ori le a aplezit geamul, sau le s-a înțepenit se penitrui alunecător. Sau le a lăsat să cu cu cu cu cu cu cu cu cu cu cu cu cu ce cu cu cu cu cu Caulii s-a uh. În clipa asta, ceasul nostru Blumarin s-a uitat întâi la pendulă, apoi la ceasul Cucuc, și în cele din urmă la ceasul muzical, și s-a înfuriat rău de tot. Ah, da, de ciudă cu butonul sunerii, s-a făcut roșu, roșu ca Cum? Credeți că eu nu sunt oare un ceas important? Păi dacă eu n-aș sunat în fiecare dimineața la șapte punct, copiii mei nu s-ar mai trezi la vreme și n-ar mai ajunge la școală. Ai, ai, ai, ai, ai. Cucu, înțelegeți-l și pe el. E gripat, poate, sau a înghițit niște apă. Ia, băi, lasă-mă-mi pace cu apa ta. Nu doar vă dați seama cât de important este să te trezești în fiecare dimineață la șapte. Bum! Și cât de dificil, hei! Oia, peseamne să te monsteze că nici el nu e așa un ceas oarecare, nu? Presupun că din cauza asta ți-e împăiați așa cu toate forțele de care dispunem sâmbătă seara la orele douăstrăzece fix. Hai să lăsați-mă! Hai să atunci se trezirea din cauza zarve din salon absolut toate ceasurile. și cele mititele de mână cu geamul spart sau cu barul începenit, și pendurile și deșteptătoarele cu zvonurile de și și era o zarva în ceasuri. Hei, hei! Și ascultați, spuneți spui că e greu să te scoli la șapte pumpe, băi, hei! Se vede că mai e tare multe de învățat! Asta e ce e ce e ce e ce e ce e ce e e <gri> și copiii mei merg dimineața la școală cu autobuzul, așa să cuțul de copilul Da, cine știe, poate că ar fi în stare să-și dea până și butonul soneriei, numai să fie în clipa aceea pe noctieră, da. Alături de copilului lui, liniștitoare a unui pahar cu lapte. Asta desigur în cazul în care ar fi putut supraviețui în condiții onorabile pentru un ceas deșteptător fără sonerie. Stăpânul meu e șofer pe un autobuz și se trezește în fiecare dimineață la ora 4 și jumătate. He? ce zici tu, băiețel? He? Ce zici? Mai bine să vă povestesc despre stăpânul meu, care e brutar. Și lucrează în schimbul de noapte. Păi dacă n-ar fi el la timp la fabrica de pâine cu tăi, n-ar mai mânca la micul dejun cornuri proaspete cu lapte. Ce zi stăpâna mea e învățătoare? Și dacă n-aș trezi la șase și jumătate cu melodia asta, ea n-ar mai ajunge la timp la mingoană. Ce crezi că ar mai învăța atunci copiii Oh, oh, oh, plăudăroațelor, mare lucru mai faceți voi. Vă lăudați cu munca și cu faptele stăpânilor voștri și mai ales profitați de asta ca să dătăciți un nou venit. Eh, unde s-a mai pomenit așa ceva? Cum simți, Ești puțin cam palit, cam albastru, e? Eh? Mulțumesc bine, estimată pentru. A... Mai bine. Da? E, e cam greu să fac față puhoiului de vorbe și de tic tac. -l. Da, da, da. Dar da. <gătă -s> da, să știi că albastru sunt întotdeauna, E chiar culoarea mea. <gătă -s> Ei, dar ce, ce v-o apucat să Vă lăudați cu stăpâni ei sunt doar oameni mate când stăpânii lui sunt încă niște copii. Cucu, cucu, dar și eu trezesc copii, fiindcă brutarul stăpânul meu are doi băieți la trebiniță. Cucu, cucu. Și eu trezesc o fetiță, fetița învățătoare și... E, și eu trezesc copii, și eu îi trezesc. Da, și eu, și eu. știu că cei mici vor avea lucrare de control aritmetică. Sau atunci când au despus pe din afară o poezie cu cu cu Ce zile frumoase când termină un trimestru și carnetul cu note mari se răsfață pe masa din supragerie alături de cutia cu bomboane de ciocolată. Sau atunci când pleacă la sfârșitul anului școlar cu buchetele de flori în mâini ca să primească prămiile. Ce zile minunare! Toate ceasurile ascultau și se la, Da, Ca să vezi, până la urmă, dacă stăteau și se gândeau bine, dar foarte bine, și șoferul, și brutarul, și învățătoarea, toți se trezeau din dimineața pentru copii. Da, ca să crească, să fie frumoși și voinici, să învețe și să bucure pe toată lumea. Da, ce somn mi s-a făcut. Somn, da, bine de liniște. Ceasul nostru albastru a dormit liniștit, cu gândul a zghicit. cu gândul la copiii lui. Și a avut un vis. Nu mm, un vis extraordinar, nu, nu cu pirați și nici cu misterioase aventuri sau expediții senzaționale. Mm, un vis frumos, poate cel mai frumos vis. Se visă pe noptiera lui, sunând vesel deșteptarea copiilor, на орах O zi mohorâtă, ningea, nu glumă Și când a plecat la serviciu de dimineață Mama i-a spus în ce și încheia nasturii de metal de la pardesiu Ai tușit asta noapte? <coughs> da Ar fi mai bine să stai astăzi acasă Iei o aspirină și bei un ceai fierbinte Bine, da? amico, da, bine Mâine ai să vezi, o să-ți treacă și o să fii sănătos tun. Să vezi cum fuge guturaiul Apoi l-a sărutat pe băiat pe frunte și a plecat la serviciu Așa că băiatul a rămas acasă numai cu bunica Ah, și cu pisica. Ah, da. uitându-se pe fereastră la trotuarul umed și la troienele de zăpadă. Dimineața aceea a trecut cum nu se poate mai repede. Abia a avut timp băiatul nostru să se uite luși prin clasorul de timbre și să-și admire a câta oară faimoasele lui seri cu șerpi, cu fluturi și cu automobile. A mai dat un telefon mama? întrebându <fie> câteva lucruri foarte importante da. în legătură da. cu evoluția da, guturaiului da, da. Băiețelul mamei, ți-ai pus termometrul? Mm -hmm, da Ai băut ceaiul de mușețel? Mm -hmm. Da? da. Ei, atunci totul e în ordine, bravo da. eh, Nici bunica nu s-a lăsat mai prejos, iar băiatul a ascultat cu minte foc Toată morala cocoloșit în vârful patului. Nu cumva să te dai jos din pat mm? și să umbli descurs prin casă, s-a da, înțeles? Da, uniput, da. vezi, vezi, vezi, dacă n-ai fost ascultător, mm? Și ai umblat, ieri brambura, fără fularul de melană la gât? Da, da, da, da, da fularul pe care ți l-am împletit eu, unul pe față, unul pe dos, unul pe față, unul pe dos Da, da. da. Dar ce crezi? Ce crezi că ți l-am împletit cu ochii mei slabi Ia. ca să-l țin du la? Sau să-l mototolești și să-l înghezi, uite tu, în Da, așa e, da, așa e, nu, nu bunicuța, ia, ia, Uite, uite, pune-ți termometru, a, da. pune cu bunica termometru da. și bea un ceai călduță, da. a, de mână, tu, eh Pe la două să și jumătate a venit Miorița, colega de banca băiatului nostru. Vai, vai, vai, vai, vai Vai, Uite, vai. chiar așa spunea, vai, vai, vai așa spunea. mai atât? Da, da, atât. Ia, ia, ia mai plângi tu puțin, Mioriță, ia. Așa, vai, așa, așa. Vai, vai, vai. Uite așa spune. firește și lecțiile, fiindcă miorița e cea mai seritoare fetiță din clasă. Vezi, Asta sunt lecțiile. Ai, ai, Vezi? Da. Dar ai grija să nu creșești pe Eh, Miorița s-a așezat cât mai departe azi. posibil de pătucul băiatului și l-a anunțat cu tristețe că toți și-au făcut griji din pricina lui. Bine. Bineînțeles, tovară și învățătoare îi remarcase absența. Da, iar ea, ia, Miorița, colega lui de bancă, se simțise foarte tristă Ba chiar în timpul orei de citire desenase un strat de la cremioare pe ultima fila caietului Alte lucruri prea deosebite... Nu s-au mai petrecut a, Doar Gogu, Gogu, băiatul acela cârn, Așa. o face mereu să râdă a, de... Tot sufla în timpul orelor cocolașe de hârtie printr-un tub de carioca a, Da, da, da. Și o face la, să la râdă. matematică s-au făcut câteva exerciții Iar la limba română s-a trecut la lecția despre prietenie E, apoi Miorița, e, Miori... a, Miorița a plecat la hey, hai, la revedere, la revedere, drăguță, la revedere, revedere, revedere. Miorița, maică mais três pela ah, nós é <coughs> <vés? laughs> Vezi ce colegă drăguță de bancă ai, totul da. șață de petiță da, da. <laughs> Și cum minții că mâncau ar bunica, ai văzut ce politicoasă e? Am mâncat mititica toate cornulețele cu nucă pe care le pusesem pe farfuloară da, Nu, nu, nu catine, tine, nu ca tine, că tu nu vrei decât gumă de mestecat gumă. E, Băiatul s-a întins în pat, s-a sucit, s-a învârtit Era parcă puțin trist am putea spune însă o tristețe plăcută Așa cum te apucă de ziua ta de naștere Când toată lumea te sărbătorește În casă miroase a ciocolată Și-a curcan prăjit Iar oaspeții râd cu poftă în cealaltă cameră S-a oprit ploaia Ce plăcut e în casă la căldurică Ce-ar fi să fiu și eu politicos ca Miorița Și să termin platul cu cornulețe făcute de bunica Mă evidențiez și eu, cum pot. Cu asta s-au cam terminat evenimentele importante ale zilei. Da, a doua zi... Vreți să știți ce s-a întâmplat a doua zi? Din zi de dimineață, băiatul a dat fuga la mămica lui și-a început să se zmiorcăie. Mamică, mamică, ce mă fac? Uite ce gutura aia am în naptea am tujit și am visat urât. Parcă pe pisica noastră o lovise Toni cu trotineta. Uite, uite, uite și termometrul, uite. Apoi a arătat mamei termometrul ud pe care, spre rușinea lui, vai, vai, la ce rușine, uh -huh. tocmai cum din ceaiul fierbinte de tei pe care îl pregătise bunica acea grijulie. Din casă trebuie neapărat Mama s-a încruntat ușor și parcă s-a negurat I-a pus băiatului mâna pe frunte și a spus doar atât Mă rog, dacă trebuie, poți, poți sta acasă și azi Și-a plecat la serviciu Nici bunica nu l-a mai sâcăit cu sfatul și nici cu aspirine Ba nici chiar cu cornulețe cu nucă Deși băiatul se cam chinuia să tușească atunci când bănuia că e prin preajmă Telefonul a sunat o singură dată Telefon, telefon. Alo? Alo? Alo? alo, alo, Floreria Codlea? Băiatul s-a repezit, să răspundă, dar era o greșeală. Cineva formase greșit tot cifră. La 910 fără zece, băiatul nostru se gândea. Acum, acum s-a terminat ora de citire, lecția aceea despre prietenie. Oare cine a fi citit-o? Ah, probabil Ciprian. El citește cel mai tare și mai răspicat. El la 10 Ciprian. fără 10, băiatul nostru tot la școală se gândea. Acum? Acum e recreație. Elev de serviciu e Gigi. El ia totul în serios și e foarte sârguincioș. Șterge tabla și pregătește creta pentru ora următoare. Așa o, e el. Of, Gigi... cum îi mai veneau în minte toate amănuntele recreației? E, acum cum Gigi deschide geamurile și îi trimite pe toți copiii frumoși afară la fără, pe coridor. Gogu mănâncă o tartină cu mânt, iar Coralia, bineînțeles, s Acum sună soneria. Începe ora de matematică. Probabil lucrare de control, a acum parcă, parcă începem să înțelegem și noi cum stau lucrurile. Se mai limpezește misterul acestui guturai prelungit cu o zi? Da, da, da. Tare am impresia că am ajuns la miezul problemei Pe Peste o jumătate de oră când băiatul se plictise de-a de iar zise. Ei și lucrare de control la matematică. i acolo coronis exerciții. Ști barca e prima lucrare la matematică Cam atunci no? în colții așa ca un firicel no, Regretul că mințise ca să rămână acasă în ale nevia patului Parca nici clasorul nu mai era așa de grozav Ea mai, dă -le încolo de serii cu gel și cu fluturi și cu automobile Ce, ce să mai vorbim, bine. toate se schimbă seara. până și bunica Nu mai am nepoate, gata, nu mai sunt Nu mai sunt cornulețe cu nucă Dar ce crezi că eu n-am altă treabă toată în ziulica decât să macim nucă și să coc cornulețe? O braznică asta de pisică pe stradă se auzeau râsete de copii, vorbărie... Vin, vin de la școală! Sigur, vin de la școală! Uf, zise băiatul și simți niște furnicături rău prevestitoare în nas. Trei puși cam de-o cu el se opriseră culmea chiar sub fereastra lui și făceau vesel foc schimb de păi Da, Păi da, și eu stau ca un lene și aici pare să fac nimic, degeaba stau toată ziulica. E, făcut. Dacă ar fi prins Elena prin casă, ar fi scărmănat-o bine, bine de tot. Da, dar lenea fugise încă de la ora 8 și 10 minute, iar în locul ei sosise părerea de rău. Eh, o companie nu tocmai plăcută pentru un băiețel de clasa întâi. Mama a fost toată seara, cu gândurile duse iure unica a tricotat fără prea multe explicații, n-a mai sunat telefonul... Într-un cuvânt a fost o seară tristă, din care s-au putut drage numeroase învățăminte, așa încât băiatul nostru și-a spus... E? Ce să-i faci? asta e situația, dar de mâine am să fiu cel mai harnic dintre toți băieții din clasa întâi din lume. Da, da, o să vedeți... Mm -hmm. Tu început de la o vorbă acolo. Poți să-ți o bucată de pepene roșu în mână. Poți să să-ți iei o carte deschisă în față chiar dacă deocamdată nu știi încă să citești și doar vrei să-i pui pe gânduri pe ai casei. Poți să-ți iei mingea cu buline sub braț. Sau poți să o ții de mână pe verișoara Tamona, care are doar trei ani, 2 luni și 4 zile, dar de pe acum se dovedește a fi o alintată. Poți să-ți minte? Cum îi cheamă pe toți copiii din grupa mare de la grădiniță, <sus> Și dacă vrei, chiar și pe cei din grupa mică. O să-ți minte toate poeziile care îți plac ție mai mult și să le recizi de câte ori te roagă cineva. Deși asta se întâmplă, recunoaște și voi, destul de rar. Să ții la bunicuțul care își păstrează în dulăpaș medaliile din război și ți le arată și ție uneori, dacă ai fost cu minte foc duminica după amiază Poți să ții la tuturor lucrurilor pe care le împrumută Cornel de la tine Două bile, trei timbre, o piuliță și trei cutii de chibrituri, na Sau poți să nu ții minte toate lucrurile pe care le-ai împrumutat tu de la Cornel Parcă acolo o minge, un clasor de timbre, mașina aceea teleghidată dar parcă uitase-și, nu? Poți să ți ușa deschisă dacă vrei Dacă vrei neapărat să auzi pe tanti în ușa cum o pe Liliana Sau să ții ușa deschisă și desigur și fereastra la fel de bine închisă Când Liliana spășită începe să exerseze la pian Poți să ții coarda dacă ești în concurs și vrei să faci o sută de sărituri Și să-i uimești pe toți copiii care te urmăresc cu mare atenție Poți să ții dracta dacă ești pe bicicletă și te pringi prin parculețul din fața blocului E, copii, n-am vrea să vă plictisim, multe lucruri poți să ții, e adevărat Dar spuneți și voi, copii, cum poți să ții supărare? Așa ceva e de neînțeles Și uite că unii chiar pot Uite așa, dragă văinicel, și, și dumneata, nenepovețitor, și voi, dragi copii, trebuie să vă spun că unii copii țin supărarea Ei, nu, nu, nu, nu se poate, băiețași, nu se poate A, A, da? bă, stai puțin, cum să țină supărarea? Așa cum mai ține un arici în brațe sau cum mai cuprinde un, un cactus? Nu, așa ceva nu se poate, Eu știu, știu, că e caragios, dar asta da, e da, da. Of, unii așa fac și încă de bună voie, nu-i țilește nimeni Fantastic au să ți supărare când există atâtea lucruri minunate, atâtea năzbâtii simpatice pe care poți le faci nu ca să nu mai punem la socoteală și năzbâtile mai puțin plăcute pe care totuși eu nu vi le recomand Și când există atâtea bălți și râuri și atâtea locuri pe lângă care poți sta ținând în mână o undiță improvizată dintr-un băț și un fir Da, să urmărești luminile și umbrele apei și să pândești diverși peștișori oh, oh, oh, imaginați. Ligerul tău cu momeală drept o mai prostută, rătăgi-te și ea pe acolo. Și când poți să-ți capul cu înălțatul zmeilor sau cu lansatul bărcuților de hârtie sau cu repararea, uh, repararea, vorba bine, uh, a mașinuților teleghidate pe care ți le-a strigat prietenul tău Cornel. Uh, Bineînțeles, din greșeală. Uite, nici nu mai știu ce să zic. Sunt tare trist. Îmi vine chiar să plâng, iar din lacrimi mele să se facă o baltă, și, și apoi să stau în continuare foarte trist pe marginea ei cu un băț în mână Și toți cu vizit din ea să plângă amarnic Iar metusele să hohotească, ștergându-se cu batistuțe de alge Și ele distruse, de sigur de durere Mai spune-ne, da, de băiețe! Mai spune ce s-a întâmplat că ești așa de trist? Da! Dă nu -ți ține supărarea, Asta e adevărul E, da, Știți? Da, da. nu ți prietenul da, meu. Ei, asta zic și o supărare. Da, dacă dă nu-ți ține supărat. Am și eu defecte, nu zic. Nici asta nu m-am descălțat la intrare, și mama mi a spus. Iar, mi-a pe covare tot praful din București. Valut. Deși, nici mama n-avea dreptate chiar de tot, fiindcă eu nu fusese prin tot Bucureștiul, ci doar până în pante limon Și înapoi. Da, asta e, dar nu dacă apucă să se supere, gata. Și -o Bine, dar ar putea să găsească și el un lea contra supărării Ceva așa, cam, cam ca faringoseptul Atunci când te doare gâtul din cauza că ai umblat erileu da. Cu fularul de melan înghesuit în Da, Sau măcar să facă și el un pas mic, da. nu de tot spre împăcare da, spre... da, da, da, am așteptat și eu, dar nimic Și totuși, spune-ne și nouă, de unde a început supărarea asta? A, o, să spun, de nu. la o nimica toată Afară era vreme mohorâtă, amântuit eram certăreți, niciunul din noi nu învățasem poezia pe din afară și aveam citirea Și atunci Dănuț a spus Tu ești de vină, eu? dacă ieri nu mă chemai să ne jucăm de raliul automobilistic, eu mi-aș fi învățat poezia pe de rost Și eu i-am spus Ba, tu ești de vină? Dacă el nu che mai să ne jucăm fotbal în curte și eu-și fi învățat poezia din carte pe de roșii, dă un plus. Și... Ceea ce bineînțeles că nu era adevărat. ăsta a fost motivul? Asta. Numai să vedeți că pe mine nu m-a spus ovară și-a învățătoare la lecție, dar pe Dănuț, da? Asta era. Da, asta era, așa cum nu e supărat pe mine. Mai, mai bine ne-am întâlnit amândoi și am învățat împreună toate poeziile care să învățate și, și am face împreună toate exercițiile care trebuie rezolvate Bineînțeles că în doi ar fi mult mai ușor, nu? Da, A, adevărul e că ar putea să dea și el măcar un telefon Și mă rog, dacă, dacă e mândrie la mijloc, să răspund chiar eu la telefon Și bineînțeles că am să răspund, că doar nu sunt flat să nu răspund Și el va zice Alo? Sunteți casa de comens Mercur? Aici, Dănuț Briceag, am și eu o comandă C Cum? Nu sunteți casa de comezi? Atunci scuzați-o greșeală la mijloc Și atunci, tu imediat, țuști, ai găsit momentul potrivit să vă împăcați <laughs> Exact, aș zice A, Nu, nu e casa de comezi, Mercur Probabil că e o atingere uh -huh. Dar n-ai vrea totuși să ne împăcăm? Uh, sau ar putea pur și simplu să coboare în fața blocului uh, Și atunci ai coborât și tu Da, da, da Și, și el și-ar scăpa pe jos un șurub uh, Să zicem și, și eu l-aș ridica și-ar spune Uite, Dănuț, ți-a căzut un șurubel, ca un purcel <laughs> Și atunci Dănuț nu s-ar putea abține și-ar râde <laughs> <laughs> <laughs> și, și atunci eu aș spune E, acum dacă tot ai râzi, eu mă te și spunem tu și hai să ne împăcăm, da? Extraordinar! Minunat, extraordinar! Da, da, da. Sau, sau, sau, sau în cel mai rău caz, să trimite pe sora lui Liliana să să întrebe ceva, ceva, ceva... Mm. Nu te supăra! A fost cumva din greșeală, la tine pe balcon o partitură de piat, din acelea cu exerciții tehnice, la două Și atunci să treacă pe acolo, așa, din întâmplare și de Cu totul și cu totul din întâmplare și foarte grăbit și se spune Liliana, acasă, lasă vecinii în pace Acasa! acasă și tu să spui, atunci, cu aerul unui om înțelegător, cam așa cum spune mama când vine cineva în vizită la o oră nepotrivită sau în timpul serialului de la televizor. Dar nu face nimic, ne-a făcut chiar plăcere. Dar nu face nimic, ne-a făcut chiar plăcere. Așa e sora mea, curioasă din oh, Nu, nu, nu, nu, e foarte simpatică și îmi place grozav cum cântă la pian Au, oh, dar ce-ar fi să ne împăcăm? Vrei? E, sau oricum să se petreacă ceva în genul ăsta da, Dar nu se întâmplă nimic din toate astea Se lasă seară și poate chiar o să plouă Așa că natura va participa la tristețea băiețelului, eroul nostru. Deci, trebuie să mă hotărăsc odată și odată, că doar nu o să stăm supărați toată viața, nu? Da, așa că ai să sunt tu, dragă băiete, așa ca din întâmplare și să-i spui. Alo? O, Florăria Codlea? Și el o să spună. Uh, nu, nu, nu, nu e floria codla. Uh, probabil e o atingere Aici sunt eu, Dănuț, dar n-ai vrea să ne împăcăm? O să învățăm toate poeziile împreună și o să rezolvăm toate exercițiile la aritmetică pe care le, le avem de rezolvat spune. Ai spune, n-ai vrea totuși să ne împăcăm? E așa de urât și de trist să te și așa de frumoasă prietenia Era într-o joi. Așa. Hă? Da, joi. joi. Într-o joi. Și mai era și ziua nine. cu ei și mămica ei, îi aduseseră un cadou foarte frumos, simpatic și foarte potrivit. Ah, patine cu rotile? E, pa nu. Nu. E, patine cu rotile. I-a adus. O bluziță. Oh. Îmi fi, mamico, fetița când o văzu. În sine ei, bluzița care, cum o să vedeți cu toții mai departe, nu era deloc o bluziță care se simți foarte bine. Mamico, taticule, nici nu vedea să cred că ea mea, <laughs> Nu era într-adevăr o bluziță drăguță, avea mâneci lungi, șase sau o și de fii. Nu până aici deosebit de osebit, dar floricelele... să-i fi văzut floricelele... Fu, de la seninul cerului, la roșu, pălăriei toamne, la galben și la portocaliu și limoniu Ce să mai lungim vorba, era într-adevăr foarte, foarte frumoasă sunt drag. Bine, să ar fi însă bine să ai grijă de ea, să nu o rupi. Să intereșnesc năsturei, Ar felii pierzi pe toți. Cum ai pățit cu par de verzuie, prăziniu din, să-l sospes, să o pui pe umeraș la uscat. Da. Nu, povestitorul este puțin că nu e bine, dacă nu le explici copiilor. De ce au spus părinții mine așa? Să știi că nu se mai înțelege nimic. Ei, nu mai spune. Și ce te rog să le spun eu. că Nina, nu prea se dădea un vânt după lucruri de-astea, da? Spălatul nu-i plăcea, de cusut nu prea avea curaj ea să se apuce Iar de fierul de călcat, nu se apropia Da, și din pricina asta atunci când ceilalți ai case erau cam obosit Sau când mama Nina venea venată de la serviciu Garderoba Nina arăta Nețel cam așa Ai grijă, ai grijă, cum spui pe Să nu le fie copiilor antipatică, Nina, prietena noastră Bine, am bine, contează pe sprijinul meu Garderoba Ninei arăta nițel... Uh, uh, nițel cam ciudat. E, e bine ciudat. E bine, da, e așa. bine. Da, așa. suspinau prin colțurile dulapului, batistele au mototolite prin buzunare, ghetuțele își plecau privirile rușinate de stratul de noroi care le acoperea, iar jachetica pentru joacă strănuta tot timpul din pricina prafului adunat peste zi nu se mai poate drege nimic nimic Nina, Nina dragă, când o fii și tu un copil ordonat. Atât tatică, taticule, îți zic că șorțulețul de școală al minei nu era chiar așa de nemulțumit cum era tăticul ei. și tu acum, și tu parcă poți compara nemulțumirile unui tătic cu nemulțumirile unui șorțuleț. Și și pe urmă halatul, halatul de baie. Halatul, halatul zici? Parcă și auz cum zicea cu glasul lui Flaușa eu, personal, mi-am uitat de mulțumirile. Mașina de spălat s-au dus cu spuma de detergent, iar vară încă departe, dar mă gândesc la biata uniformă de școală cu petele ei de unt și de cerneală. Ce combinație! Nici n-aș îndrezni să deschid gura. Cred că mi a sărit de rușine și singura caică de la cordon care mi-a mai rămas. Și, și, Bluzița, Bluzița asta nemaipomenită. Ce făcea ea, de fapt? E, bluzița, trebuie să știți că era o bluziță uh, cu totul deosebită E ce mai dura O bluziță uh, nu mai în povești se mai poate găsi. Da, da, în poveștile acelea în care sunt îngăduite foarte multe lucruri, năsdrăvare, tocmai pentru îndreptarea unor copii. Nu? E, bluzița avea așa. Avea. avea glas. Nu se poate. Ba, se poate? Dacă ah. îți spune eu că avea glas, avea glas? Ah. Ce mi-ar fi plăcut să aud și eu, așa, o conversație ca de la bluziță la fetiță. te faci când o să fii mare Și pentru că a început cu o întrebare atât de interesantă Fetița nici nu mai a avut răgazul să se mai mire de calitățile cu totul neobișnuite ale cadoului primit Să vezi, mie îmi place să desenez Îmi place foarte tare să desenez Așa că asta aș să fac, să desenez Îți plac floricelele mele? Păi, cum să nu-mi placă? Sunt așa de frumoase Dar ia spunem, de fapt... De unde vii tu dragă, bluzița? E o poveste tare lungă Hai, spune mi Pentru că și ei, ca de altfel tuturor copiilor, îi plăceau foarte tare poveștile Povestea mea începe la munte Pentru că, da, trebuie să știi că eu sunt o bluziță de lână Am însă o mulțime de surate din cânepă, din fibre sintetice, din bumbăcel ori din mătase o mulțime de oameni au muncit pentru mine Cei care au îngrijit oile, cei care le-au tuns, aha, da, au tors luna, au vopsit firele, le-au dus la fabrica de tricotaje aha, și, și, și desenul Cine a făcut desenul? Adică, oh, floricele astea. Cine le a făcut? Desenul mi l-a făcut chiar o desenatoare de la sectorul de creație. Așa se numea locul acela. Și mm -hmm. și și mânecutele oh. astea, unde mânecutele astea, mm -hmm. așa ca din cărți, cu poze, da. sunt cine le a făcut? Vrei să spui modelul, nu? Da, Model. <laughs> Alți oameni s-au ocupat de model, de cei de la secția de proiectare. Dar, de fapt, cine te-a împletit? Adică vreau să spun cine te-a făcut. Ce -n... Muncitoarele, mm. purtau al albastre cu buline oh, și erau iuți și harice ca furnicile Și cum ai ajuns pe urma magazin? Păi am trecut întâi pe la controlul de calitate uh -huh. Da, da, acolo o, o femeie s-a uitat cu atenție la mine Așa? Dacă n-am cumva vreun defect, vreun fir dus, știi? Și pe urmă mi-au cusut o etichetă Am fost împachetată într-o punguță și transportată împreună cu alte bluzițe La magazinul de confecții și tricotaje pentru copii Și tătiul și mămica mea te-au găsit acolo? Acolo! Numai ce am auzit un glas Fiți amabili, arătați-ne bluzița aceea cu floricele da, da, da, vă rugăm, noi avem o fetiță <laughs> Și azi ziua e de naștere, cred că e un cadou potrivit da, da, Mie da. mi se făcuse inima mică, așa cât un purice Noaptea în raft vorbisem cu fel de fel de lucruri pentru copii De toate, de la tricouașe, la mănuși și jachetele, fiecare își făcea griji Ce griji? Oh, păi griji, nu? Pe, pe mâna cărui copil o să încapă ah. Dacă dă de unul care n-are niciun strop de respect Pentru munca adunată, nu fiecare lucrușor Se, se, se, poate, mm? se poate. Un copil, să zicem, răzgâiat sau leneș Care te murdărește, mm? te agață, te rupe Te lasă să-ți daci prăfuit într-un colț Să-ți atârne nasturii bolnavi ah, Îți imaginezi ce viață poți să aibă unele hăinuțe? Da Băi, Băi, După ce atâta trec. lumea a muncit din greu ca să le facă mm -mm. E, dar mie mi-a venit inima la loc cum Păi l-am auzit pe tăticul tău spunând A, fetița noastră și ordonată și atentă cu lucrușoarele ei Așa că bluzița asta nouă o să se simtă grozav în dulăpiorul ei cu haine În clipa aceea Nina pur și simplu s-a făcut ca parafocului O, oh, da, cred că și-a pierdut capul Nu, ai să râzi, nu, nu, a fost teribil de descurcăreață și a spus bluzei Bluziță, dragă Uite, iată-mă că eu nu mai pot sta cu tine aici În sufragerie, știi, eu am ceva foarte, foarte important Uite, mă întorc cam peste vreo oră și jumătate, bine? Dar uite, uite, știi ceva? Stai aici, te că poate ieși și te de drum Mai schimbi o vorbă cu tortulețul, cu frișcă și cu lorinările și cu pe ăsta al albastru, vrei? Bine, bine, bine am să trag mai bine un pui de somn. Foarte bine, nu Știi, la magazin ce-i drept nu prea m-am odihnit ca lumea. Erau înghesuia la golul raute. Așa că peste o oră și ceva, când bluzița aș lua în primire locul în dulăpiorul Ninei... Da, așa că de joacă nu mai ai strănuța. străluceau de curățenie... Alătru de baie zâmbea cu toate găicile gusute. Iar afară, pe sforicică, batistele și șorțulețul de școală se zvântau uvântul după miezii. Tot, nu? Cred că da. Eh, ce părere! Să-ți spun drept povestitorule, mă uit așa, la toate hainuțele cu care sunt îmbrăcat, parcă. Hmm? Parcă altfel. Cu O ochi, nu? Da, când mă gândesc câți oameni din toată fina au muncit pentru hmm. ele. Câtă muncă i-a adunată în fiecare să din astea în pătrățele <gri> Grozavă, grozavă bluzița asta fermecată, nu? Da, grozavă, da și tatăl mine, Dacă <gri> nu știa el că bluzița o să audă ce spune el în magazin Nu se alegea nimic din povestea asta Și Nina n-ar fi aflat Ba, cred că ar fi aflat Toți copiii află până la urmă că munca celorlalți trebuie păstrată și respectată Și ca mami, mai tu un pic de plăcintă? Nu mm, mm, vreau, e, e prea fierbinte și e moale. Ce prea moale Dar ce lăcește imediat da, da, atunci e prea tare Uite, uite, aia, hai să te joci cu bunicuța mm. Hai la groapa cu furnici, ba-i ah. aici, ba, nu ah. N-am chef, n-am chef, de ce? Vedeți, vedeți, stimate povestitori, da. acum înțelegeți de ce v-am chemat? Știu, eu poate că ar fi fost mai bine să chemați doctorul, ah. poate că... Poate că Matei este pur și simplu bolnav. Lipsa poftei de mâncare este un indiciu, nu e așa, de pisarea unor maladii. Nu este chiar specialitatea mea, îmi cer scuze. Știți, eu mă ocup mai mult cu Pitici, cu Alba Cazăpada, cu celelalte personaje. Medic. Un medic cred că zice. l am chemat, oh, de câte ori nu l-am chemat. Ha? Din fericire, Matei este sănătos, stun! Stun! Da. Poate ne-a ajutat dumneata. Nu Ești așa era. de simpatic. Nu se poate să nu ne poți ajuta. Matei un băiat foarte simpatic, dar trebuie să recunosc că are un program. că eu nu-l văd mai deloc. Dar de fapt, ce face? Păi merge la primbare prin rotație cu tantea Urica, mămica și bunica. Și nu iese în curte la nisip cu bicicletă sau la bevați ascunse la or? Nici vorbă, nici vorbă. Matei nu doarme singur, nu mănâncă decât cu multe rugăminți, nu se joacă deloc cu copiii și tot timpul se plânge. Ba, compotul e prea dulce, ba, plăcinta e prea În mm, Ce situație, mi-am dat seama eu că nu-i ceva în ordine. Tantea asta... Tantea Urica! Exact, exact. M-a oprit puțin în cor și mi-a spus... Ca acum Matei nici nu se mai uită la jucării și e tot timpul fără motiv ha, Să vezi la noi ce hârciuneală și ce rusete! Noi suntem cinci frați. e o gălăgie? La masă toți cinci, la joacă toți cinci, la treabă prin casă toți cinci Niciodată nu ne plictisim, nici nu știm ce e aia plictiseala N-am deocamdată nicio idee, dar ceva trebuie să facem pentru micul Matei A, iată-l și pe Matei! Mă bucur de cunoștință, ai auzit de mine? N-am auzit nu-i nimic, nu-i nimic. O să auzi acum. Uh, ce ai vrea să-ți povestesc? Nimic. E, nu vrea, v-am spus mm. eu. nu Nu numai jumăși lucruri am făcut și mai de șotine am ținut da, și da, am cântat fel de fel de cântece. Da. Nu vrea nici să mănânce, nici să se joace, nu vrea. Matei, Matei, dragă, dacă e o gură de plăcintă, ți-aș spune povestea cu iezii. O știu. Degeaba, copilul ăsta e trist, e mofluz. I-am dat adinea două rațe de plastic, un colac de salvare, o minge da? roșie cu buline galbene, lopățele, găletușe, un joc păcălici, tot ce nu se-mi ascuns prin sertare pentru la vară la mare și nimic, nicio bucurie. E trist și gata. Da. Cred că mă moștenește pe mine. Credeți? Și era melancolică când eram fetiță. Erai, maică, erai. Era. Nu vroiai să mănânci, deși îți făceam atâtea bunătăți. Doar erai singurul nostru copil, la fel ca Matei. Cine? Sună, sună cineva, cine? pot să deschid eu? Da, poftiți, poftiți, chiar vă mulțumesc! Eu stau aici cu Matei, cine știe, poate îl înveselesc! Hai pușor să-ți cântem, mă, hai! Noi avem un orășel, uite-așa! Și o căsuță mică-n el, uite-așa! Și-n căsuță un pat uite-așa! Bună ziua, bună ziua! Bine v-am găsit, ai mei sunt acasă! A, ce ce mult m-am bucurcat de povestitorile, dumnealui e bunicul lui Matei, da. celălalt bunic, adică bunicul numărul <trui> doi și nu stă la București, stă foarte departe, tocmai în munții da, da. și acolo are grijă de animale, vin odată pe am să-și vadă nepotă. Oh, da? Mă bucur că vă cunoști, trăiești, eu sunt uh... de profesie povestitor. Ha, da. Vreţi spun că dumneavoastră sunteți și mai bun povestitor decât mine? <laughs> Bucuros de cunoștință! Da. Eu sunt Badea Miron de la Stâna Valea Mare. Am venit să-mi văd neamurile. O, oh, ce zi frumoasă o să fie. Staţi, stați stați o clipă să vă ajut. Da, da, da. Uite așa! În încetişor. încetişor. Uh. Uite aici, aici sunt niște plăcinte făcute de bunica. Ce păcat! Nu-i nu plac plăcintele Aolea, dar de ce mă rog frumos nu-i plac? O, zice că ți ba prea moi, ba prea tari, ba? ba prea dulci sau prea sărat Eu n-am mai auzit așa ceva Să ține, dar și eu de nepotă meu. Oameni glume sunt în neamul nostru Nu-mi nu nepot... cred că e o glumă, ca să fiu sincer Și roșia nu e bună, că e roșie, salata, că e verde Ca să fiu sincer, bunicule De asta e aici povestitorul nostru drag Ca să încercăm să lecuim că prea e și mârit Și prea plânge din nimic Nu vrea să stea 5 minute singur ce în nu se joacă cu niciuna din cele 144 de jucării proprie. 144? de Eu, vremea mea aveam una singură, ceea ce e a făcută dintr-un ciucălău de porum colorat. Ca să vezi, ca să vezi. Și veci ori și nori ei ce zic? Păi, da, bă. toți sunt triști. Din pricină că matei se plictisește și încearcă să nu veselească, dacă m-au chemat și pe mine. <gântu -i> A, la nu în sat nu se petrec astfel de lucruri, nici unui băiat nu-i s-a întâmplat așa ceva. Și să joacă toți la un loc, să zbenguie câtă-i ziua de mare, prin o grad, ori prin livadă, mai pun și ei mâna la treabă, mai o găleată cu apă, mai curățenie în graj, adună ole din cuibar, duc la păscut, ori desfac porumbul de pănuși. Mai aduc un braț de lemne, ori îi leagănă pe frații care sunt mai mici, care încă sunt în copăiță Așa și la noi acasă, că noi suntem cinci frați, până așa Alina ce de patru ani să-și curețe ghetuțele de noroi. Și noi facem ordine. E, lemne de căra nu sunt, că avem calorifer. lui de. de adus nu trebuie, că avem robinet. De. Dar sunt destule treburi de făcut. Mi-a trecut prin cap un gând, a, îl lecuiesc eu pe nepotul meu. Da? Cum? <laughs> o să vedeți, o să vedeți. Ea da? spune, frații și surorile tale sunt acasă. Sunt? Gata, gata. dregem noi cumva, și necazul ăsta. はい、で、篠田 eu am dat lumea! am eu am dat eu am dat eu am dat eu am ne eu am a eu am dat să am dat eu am dat eu am dat eu am dat eu am dat eu am dat eu de dat eu am dar eu am dat eu e dat eu am dat eu am dat eu am dat eu am dat e Asta e. eu e Înțeles, am înțeles despre ce e vorba, da. dar eu nu cred că e așa de grav. Mai ne poate, mai. până când mama ta și bunica ta și tantea Aurica îngropește ceva la bucătărie, până când se întorc acasă bărbații casei, nu vrei tu să mergi, molecuță cu cuvințarea dumnealor, alături, acasă la prietenul tău cel mai bun și vecinul tău cel mai prieten? Dar obosește copilul, dar ce sunt cinci frați, ori să-l solicite, ori să-l plictisească. Vreau, bunicule, cum să nu vreau! Să iau și jucările? Ce să mai ai jucările? Că acolo sunt 5 copii. Vă puteți juca o viață întreagă fără să vă mai plictisiți. Atunci, hai, haide bunicuț. bunicuții! Ha, ha, ce bine îmi pare! Se joacă Matei cu noi! La joacă! Hai, grămadă! Hai, Matei. Ha, ha, Nu mai pricep nimic? Da, nici eu nu mai pricep nu Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, Bună ziua la toată lumea! Eu sunt bunicului Matei și am venit să vi-l aduc plocon. Bravo! Foarte Că prea e și mofturos. Ne primiți în schimb de experiență, Nu Mă face de rușine. Nu se mai pot ieși în curtea blocului decât cu privirea plecată. Face de rușine, bie Matei. Trebuie să mă descurc cumva. Trebuie să o dau pe glumă. Hai, hai, zi ceva! Recunosc, recunosc ce? că ce? sunt ce? plângăcios, dar știți de ce? Nu, nu, nu știți, i spunea! Din cauza cățelului! Ce? Din cauza cățelului. Care cățelului? Ei, nu știți povesta cu cățelul? Voi nu știți povestea cu cățelul? Eu nu știu! Pe o bancă din grădină, un cățel în pijama, tot cânta la mandolină, Aola, mă seama! te uite, ia-te, uite, cum se mai descurcă piciu, eu! Mai multe decât noi toți la un loc. E adevărat că ai 96 de jucării? Nu, am 95! Fiindcă știi ce s-a întâmplat cu piticul meu? Nu, nu, nu știți! știți? Nu. Un pitic atât de mic făcea baie în ibrie. Pe pun alunecă și pe loc se înnecă. Ai, ai, ai, ai dar ce casa, rematei când este trei copii? Mostoros, singuratic, el care nu vorbește cu nimeni, refuză cu pună și mâncare? Ce? Eu propun să ne jucăm, da prima! A fost, dragi ascultători, vizita mea de salvare acasă la Matei. Știa bunicul numărul doi ce știa? Micul Matei a uitat că e trist și morocănos. Se luase la întrecere cu ceilalți, se băgase în toate jocurile. Ba, bada prinsele, bada ascunsele, ascunsele, ce mai, în toate. Poate că nici spre seară n-ar fi fost chip să-l aducem înapoi acasă, unde mama și bunica nu conteneau să se minuneze de pofta de mâncare, de joacă și de veselia micului Mofluz. Da, ar fi fost greu să-l aducă înapoi acasă dacă n-ar fi adormit de atâtă obostală, singur, singurel, fără legănat și fără povești, pe băncuța din fața blocului. Și apoi bunicul cel înțelept, care avusese zece fii și fiice și care avea acolo în satul acela din munții Rodnei atâția nepoți, l-a luat pe Matei ca pe un săculeț în brații și l-a dus în apartamentul părinților lui, vindecat de plictis, și l-a așezat în patul lui Alb, cu o de desenată pe tăblie, care să-i păzească